مبحث تا مجازات کی شاہ سب باب ذکر کی شاہ غا دے ذکر و حقیقت الموت مخ کی باب کی ربت ادا دی شاہ مخ کی مجازات دنیاویہ ذکر شو دویم نمبر کی دے مجازات برزخیہ نو مجازات برزخیه چیوی دا پس دا مرگ نوی <نایت> مجازات برزخیه رادن <دا> نشوی دی پل رادن رادن دی پل رو مخ کشی کان دا وگر اس پک کنال زائد مسلمان اگر <دا> او د اوا وینم مجازات ذکر کوي مجازات برزخیہ مجازات برزخیہ چه شروع کی گی دا غی دا پارا پول چی دے ناغا موت ته مرک دے شاہ صحب دا مرک حقیقت زکر کوي او ذکر کئی د دے دا پارا چی انسان چی دی اعمال کلي دي او د مګ نهروستو د بدلی میدان شروع کېږي دا ب بندل... بدله شي دا نو دا انسان ته پس د مرګ څنګه میلاږي ظاه کې بدن چې کمنو ختم شي ظاهری بدن شي ختم شي خاوری کېږي د ته بدل څنګه ملابېږي دا هغه حل لپاره شاسته چې کوم نو دا تفصیل کوي نو مسلمانان او فلسفيان هغه ذکر کوي چې انسان هغه نمرې نه انسان بدن مړيږي خو انسان نمرې اوساني به ګداسه جمله وای وی انسان ازلینه دی خو انسان چې کمنن او ضرور ضرورت دی مطلب ابتدائی عدم به خو خروش ته بیا په د عدم نه راضي دا ادم چې راضی نو دا د بدن باندې سکی راضي وی کون کہتاه کی موت آ جایه ته مر جاومگا مه ته دريا او سمندر مې غړجاومګا ان مرک سره ختمېدل نشته بلکه مې ته دريا او سمندر مې غړجاومګا هر یو د انسان را روان عالم چدين وغه د مخکينين نه لوی دي عالم بطن انسان نو بیا ور پسي عالم دنیا ده عالم د دنیا عالم بطن نه لوی ورو به یې عالم برزختي و غید عالم دنیا نه لوی دي بیا عالم او قباد عالم اخرت هغه برزخ نه لوی دي اندل چې مخ په انسان روان ني منسان په روح چې کوم نه دي انسان روحي الهي په هغه باندې مرغ نه راځي مرک چې راځ نو په روح حیواني باندې را او در رو حیواني تعلق ز بدن سره ختم شي واغ ته چې کمو مرک ل کېږي د هغې تفصیل شاب کوي دو مو سره دام د دی رو ي او د د نمي د روح حیواني پس د مرګ سره تعلق یو کنا نو شاته پاغه ذکر کئ چونکه د جزا او سزا چې کومه مادار مدار پاغه باندې ده پاغه د پاړه شاته یو تمهید چې کوم نو تړی اتمهید شاته ذکر کئ دا تمهید نمخ کړه شاته په تمهید باندې د ځان په یو کولو د منګ چې کمنو یو تمهید تلو تمهید الباب د عالم چې ده خکته نه عالم عالم ارضی چې ده عالم سفلی نو دا د عناصر 40 جوړ ده عناسر اربعا او بو ہوا او خاورا او اورو ده سلورو شزنونا دا عالم چی دنو جوړ دیں ده سلورو ته عناسر وے لکی انصر چې ګمندو غماده ده د دې په نژبانی چې په ظاهر کې هغه تقسیم نه قبلې یعنی بل عنصرني په ځان له یوسیز دي د دې عناصر 4 په مزاج د یو بل سره د تضاد دي یاناصر اربعو یو بل سره میزاد چدنو د تضاد دی کچرت کیام څوک دارا یو زایکی نو کې دې چې یو بل دا ختمی نه او اسوره او هوادي نو هواره لګي ور ختمی اور او ماغه یو بل نه پاتې کوي لنډ خپل ذاتی مزاج د دی چې کوم دی نو هغه د په زات دی په دی کې چې اجتمار رالي او په ذااحم راوللي م حقيم زیات را ولي نو د حقيم زیات د اجتممانه د دې چې کله د دې دوا او درې اصلورو منس کې اجتماع راولینو نو نوې عنصر نو پیدا کی یو نوې چې کمونو نو مرقب سی پیدا پیدا کیږي قدرتې خبره د خاور او اوبې او زې کی مخهطت سی شي جوړه شي مخهطت سی شي جوړه شي دارنګي اورو ب چې کمدننو یو ځای کي هغې بخارات شي جوړ شي بخارات جوړ شي بجللی ې جوړه شي دا س نورسیزونه ټول دا الله خو تعال عجیب چې کمنو نظام دی دی حکیم ذات حقيم زیات ته ظاحم ویل کېي که بل نو یو بل به ختم کړهوي دا دنیا بپا تی نوہ و اللہ تعالی حکیم ذات تی نو حکیم ذات چید دی تضاحم کی ذا غینا نوے پیدا کی گی چنی پیدا کی گی دوه دو قسم دیو مراکب تامنی او بل مراکب ناقص مراکب ناقص سنائیات تی و سلاسیات تی मतलब دا چې دا دوه د یو ځای کا یادري درې یو ځای کا دا نه سری اروانه دي نو دوه یو ځای کا یادري یو ځای کا نو د دې نه به چې کمونو سره جوړیږي البته دن دې دا نځشتل کا دا نځشتي نو د یو یو مزاج ب بدلی او چې دوه یو ځای کنا دغه مزاج بسری بدلی لکه یاوازي وبدینه د دې مزاج بدل نه خو چې اوبو او اورشي د دې مزاج بسوی بدل شي بیا ثلاثیات دی چو وبшил هوا ش او خاور ش دې مزات بس شي بدل شي دې تا مرکبات وي دا مرکبات ناقص دي دوه مرکباته تام دي مرکباته تام چې دا عناصر 4 سه شي یوازې شي سلور عناصر صرف کې موجود وي دې سلور عناصر شي موجود دي سلور عناصر موجود دي په یوشس کې نو بیا د دې کې بچی کمونو کم قوت نامیویا یا قوت ارادیې وي او یا بنوي کدا دواړه په کینو نو, نو دیتم آدینيات ولې کې و مادن یاد چې قوې ناموییه او قوتې حسی اradiیا دا ب شته دواړه ب شته که فقط قوتې ناموي پهې د ته نباتات وي قوتې ناموي سره قوتې حسی او او قوې نو دی ته حیوانات و ل کي سو حیوانات دا د مقبې تام غټې قسمونهوي مادننیات نباتات او حیوانات د ټولو کې سلور وواړه سی زونه چې کمونه موجود دي دا چې کوموي معدننیات دي که دي او که حیواناتی دا پر دې عالم عالمی کې چي دي د دې ته مواليد وی لیکيږي دې تسوي لیکيږي مواليد وی لیکيږي مواليد دې ته وی لیکيږي چې د بل نه جوړ شي او د هر یو خپل مزاج وي چې د بل نه شوي جوړ شوی ماده وي وي او دا غینه سه کم دنو یو خپل فری میزاج وی دا هر یو سیزی اخپل میزاج وی دیتا موالیت ویلے کی گئی پا دی عالم نا دی سفنی عالم نا لگ برا کان او جو دی برا فیزاد کی امور شتا تند رو ندی بره فزاې هم هووا بره فزا کې خو هغې ل چې کمدننو با کارډې وخت نه شته هغهه ل سااتوي بیا نه وي هغه باقی پاتې کېدلی نه شي د وجهنا هغهه موایددي هغې ته امتزاجاتېجی ووي آغیه چې چه کمدنو مرکباتی جویوی او مرکباتی فیزایی و تایلی کی دا آغیه تا خپل مزاج نشتا خپل د دا معمولی مزاج ده نو بقای نشتا حاود دی سفلی عالم والا چه هوا دا ورد و بودی در تر سوخت تا پوری باقی سکی ده شی پا شي تر سوخت تا پوری باقی پا تکی شي نو دا چې دي نودي ته مواید وي هغه برنو ته مالید نه ویل کېږي هغې ته سررف مرقبباتې جویا او مرقبباتې فضای ورتهسه دی ویل کېي هلتهګوبوم جوړي شي که نه بس دا کته شو شي را شي برغ پاتې کېیدلی نه شي چې کم مور جوړ شي بس دایک چې کمون و پلکو کی خبره شو شي دا پارا دا دیر سات م شي راغې د پارهه سات د پاارره بقان شته او دد عالم له چې دی نه د دی د پارهسهشی ده بقا ده بیا دم ته چې کمم مالید دي او مالید چې کمم جوړيږي دلته دد مید کله داسې وي چې سناایی یا دواییو ځای شي او دا آخی چه کمدنو میزاج نبادلیگی میزاج اک کم مزاج مزاج نخپل خپل مفردی میزاج و سر نبادلیگی طبیعت چه ستاوی اغاو سر بدلیگی نا او دویم قسم دا سی دی مرکبات دل تا چه دوی ادری او زیشی نو میزاج و سرسشی بدل شی لکه دا حکیمان نی نو کل دوی ادری نسخی او زیکی کنا ولکه دا سې چې دوا درې او زای کی لکه دی یو بل تقیت کی دی یو بل خلاف نه کی یو نوو مزاج ته نه جوړیږي نه دوا درې سرون نوشخې سکی یو زای کی دوا درې سرون نوشکو یو زای کول نو ورستو سنوي سې سکمن نو اغه نه پیدا کیږي خدا خپل سیزون له یو بل لسر کی تقیت ورکی او دویم چې کوم نو اغه دی چې اغه دوی یو زای کی یو دریم ایټم دي سګي لکوسپارس کيو بارد یو ځای یو خار یو ځای کی دا بارد او چې کوم یو ځای کی یو نو میزاج شي جوړ شي یو نو میزاج ته جوړ شي دې مرکبات او چې نو میزاج جدید طبیعت پیدا کړي دی دې تا مرکبات کیمیاوی وي او چې نو میزاج نه پیدا کړي نو د تا مرکبات غیر کیمیاوی وي دا پا دی عالم کی دا چیزو نا دی شاہ سے ابتدا چکی آغاوی چې موالید د عالم چی دي دا دی قسمونا ذکر چې چه مادنیات تی نباتات تی و حیوانات دي دا شاہ سے چه کم تمہید ذکر کړه دی دا دی مختصر مطلب دا دی یلو سخت دی یولو یا تنبه د د اوسپې صادې دي ګ د اوسپې خوي صدرې داته ټوکړ ټکړ کا ز ټکړې کاد ته بیا هم سر ل کېږي دا صدر دی د اوسپې لو صدر دی داته چې کم ټکړې ټوکړ کاډ ل ل پټ پټې کا د ټول کې به یو قدر مشترک کی چې سبوت او ویل کیږي وڅ په نه به او ویل کیږي دا اوندا نباتات دي دا ټوکړي ټوکړي کا ارسي کا د د بچو کمونو بیا مې خپل حقیقت خلک به بیا موجوده لرګي دي لا څه نه پړنه ده خلک و تدق امرودوي دا امرود ګټه ده په پړنه د خلک سووي امرود څنګه ټیم خلک سووي مرود تا تهیم خلک وي مرود د هغې غ خپل حقیقت دیغه خپله تاسو بته خپله جوبه کې وایي هغه خپله حیلا ده هغې خود سر ده پاتې ده بر حالی خودې پاتې ده م د ټولو ټټو د هغې خپل حله سره او دغه خپل حقیقت سره او تعلقو شته دا قشانته د انسان دی که زری زری شي د ټوټټو شي د د به خپل چې کمم حقیقت ته یو خپل کمم هله نو هغې سره به د د سناسه شو تالق خووي س سبه چې کمو د هغې سره شووي تالووي د دغې پو کوو دپاره شاب چې کمرو مونږ ته یو صحید دي نو اول دا موالي د علم چې دا کم مواید د علم دي نو دد د ترکیب خبره ذکر کې اقسام ذکر کړي شادس اول چې کمندونو د دې اقسام ذکر کړي او ثانیا چې کمدنو د دې افتراق د دې جداوالي سره سره د دې د بقا حقیقت ذکر کړي او ثالثا د انسان موت او پس د موت نتی کمندونو د هغه تعلق هغه به شادس ذکر کړي